Hetedik RÉSZ Itt akarok élni, még meg nem halok. Hier will ich leben und Itt akarok élni, még meg nem halok. Hedvig hösz Fuchs Márta, a kitűnő pozsonyi női szabó, A parancsnok kertjében ült egy hintán. Körülötte nyíltak a farácsokra futtatott rózsák, Méheg döngicséltek a virágágyások fölött, Horták a nektárt a kaptárba. Facsemeték bontották lombjukat. Még nem nőttek elég magasra, hogy eltakarják a kőkerítésen túl a barakkok tetejére nyíló kilátást. Hedvighöz festőművész fivére Fritz reggelente szívesen vitte vászonra a kert virágait. Ugyanaz az égbolt borult a hintázó Mártának és a táborban sénylődő barátnőinek feje fölé. Ha felnéztek, ugyanazokat a felhőket és ugyanazt a napkorongot látták, mégis két teljesen különböző világban éltek. Hedvig paradicsomnak hívta a kertjét. Bolondosan kanyargó, kövezett ösvények hívogatták a látogatót, hogy barangoljon a pergolák árnyékában, kerülje meg a kis dísztavat, sétáljon el a pompás üvegház mellett és álljon meg a hűs kő pavilonnál, ahol két bársony dívány, parkettás padló, szőnyeg és szükség esetére kájha szolgálta a pihenni vágyók kényelmét. Várva várt szabadnapjain a táborparancsnok együtt ebédelt családjával a szabadban, a bájos, kék terítővel fedett piknikasztal mellett. Amikor Hedvig és a gyerekek gyümölcsöt szedtek a kertben, a gondos anya figyelmeztette a kicsiket, hogy jól mossák meg az epret a hamu miatt? Auschwitz egy krematóriuma közvetlenül a kertfal túloldalán állt. Nem is olyan sok évvel korábban az Ártamán Szövetség tagjaként az ifjú Hedvig és Rudolf vidéki életről álmodott. Gazdálkodással kapcsolatos ábránjaikban Heinrich Himler is osztozott. A házas pár most megvalósíthatta terveit. Villájuk kertjében zöldséget nevelgettek, és ami még fontosabb, hatalmas mezőgazdasági altáborokat hoztak létre az Auschwitzhoz tartozó területen, többek között Reichskó faluban, amelyet a nácik kisajátítottak. Elképzelései, kivitelezését a rabszolgamunka tette lehetővé. Hedvék paradicsomkertje és Rudolf mezőgazdasági területei gyakorlatilag rabszolgatartó ültetvények voltak. Az Ártamán szövetség hirdette étoszt, vér és föld, becsületes munka, foglyok valósították meg. A rabszolgatartókat és áldozataikat borzalmas biológiai szimbiózis is összekapcsolta. A Rajszkó környékén termelt zöldségeket éles, nem teljesen elégett csonci keveredő emberi hamuval trágyázták. A höszvilla közvetlenül a láger mellett elterülő csodakertjét rabok tervezték, építették és gondozták. Miután hösszég beköltöztek, 1941 és 1942 között 150 fogoly alakította át a kertet, hedvig imádott paradicsomává. Nem csak a hösz házas pár vágyott zöld szentélyre. A helyi lakosoktól elkobzott ingatlanok SS tulajdonosai mind idilli környezetben kívántak élni. Lidia Vargó a Grász-Abstechen fűnyírókommandóban dolgozott. Elmondta a zsidóknak, ahhoz sem volt joguk, hogy zöld fűvet lássanak. Neki például többek között az volt a feladata, hogy a kerítés körüli fűből gyeptéglákat vágjon, és kézikocsin átszállítsa az eszeszek kertjeibe. A Gartenbau Kertépítő különítményben dolgozó Lotte Frankelt német indulók éneklésére utasították, amíg az eszeszkerteket ásta fel Zokni nélkül facipőben. Charlotte Delbo, aki Mariló Columba és Alida della Solvaron őkkel együtt érkezett Auschwitzba, arról számolt be, hogy a kötényükben vitték a földet az eszeszkertekbe. A zöldség ágyásokat a Scheisskommando szállította, emberi ürülékkel trágyázták. Primo Levi azt állította, hogy az falu utcáit a krematóriumok hamujával szórták be. Stanislav Dubiel, a 6059-es számú fogoly 1942. áprilisában csatlakozott a Hösszvilla kertészeihez, akkor, amikor Fuchs Márta Auschwitzba érkezett. A 32635-ös számú Román Franz Danimannal dolgozott együtt. Aki miközben hőszék zöldségeit és gyümölcseit gondozta, összebarátkozott Mártával. Danimann már több náci börtönt is megjárt, mivel régóta részt vett az osztrák kommunista mozgalomban. Dubiel egy kivégzett kertész, a lengyel biológus és egyetemi professzor Bronislav Jaron helyét vette át. Edvig sosem látszott elégedettnek Dubiel erőfeszítéseivel. Mindig újabb és újabb kaspókért, magokért és növényekért küldetett rajzkóba, mintha a tulajdon kertészeti árudája lenne. Persze mindent megkapott ingyen. Edvig még kokszot is szerzett a tábori raktárból, hogy télen azzal fűtse a melegházat. A növényei jól érezték magukat, míg néhány méterrel odébb a rabok összebújtak a jéghideg barakkokban, és a fagyott lábokat dörzsölgették. Ebben a melegházban nőttek azok a virágok is, amelyekből minden karácsonykor csokrot küldtek a Führer és Éva Braun számára Berchtesgádenbe. Ahogy minden rabszolgatartó, az SS ültetvények urai is feltételezték, hogy a szolgakülső szolgalelket takar. Erről azonban szó sem volt. Valamivel nagyobb szabadságukat a kertekben dolgozó rabok és lengyel alkalmazottak arra használták, hogy az Auschwici föld alatti mozgalmat segítsék. Márta barátja, Franz Daniman aktív tagja volt az illegális Kampfgruppe Auschwitz, Auschwitzi harcosok nevű csoportnak. Egyszer a rabok el akarták nyerni dr. Eduard jó jóindulatát, aki a parancsnok kedvence volt, de viszonylag jól bánt a kórházban dolgozó foglyokkal. Márta egy másik barátja a doktor titkára, Hermann Langbein, a Kampfgruppe tagja, elintézte, hogy Hedvig üvegházából rózsaszín rózsákat lopjanak Frau Wirt születésnapjára. Sajnálatos módon Hedviget is meghívták a születésnapi partira. Amikor felismerte a virágait, a hangulat meglehetősen feszélyezetté vált. Dubiál kapálgatott, ültetett és kaszált, szinte a kerti táj részévé vált, így könnyen kihallgathatta a beszélgetéseket, és információval láthatta el az ellenállási mozgalmat. Amikor Heinrich Himmler 1943-ban másodszor látogatott Auschwitzba, Dubiel hallotta, amint höz kijelenti, meggyőződése szerint Auschwitzban végzett munkájával jól szolgálja a hazáját. Nyilvánvaló volt, hogyha höz kellemetlennek találta is a munkáját, nem kényszerből végezte, meg akart felelni az elvárásoknak. A népértásban talán parancsra vett részt, de rendületlenül támogatta a rendszert, amely kiadta, lehetővé tette és elnézte ezeket a parancsokat. Ártatlan embereket tízezrével kivégezni logisztikailag talán nehéz volt számára. De semmilyen arra utaló bizonyíték nem maradt fenn, hogy ez ellentétes lett volna a meggyőződésével, amely szerint Európában az embernek nem nevezhető elemek helyét a felsőbbrendű németeknek kell átvenniük. Fuchs Márta tehát a hintán ült a kertben, amelyet Dubiel és Danimán gondozott. Elszakították otthonától. Megalázták és rabruhába öltöztették, de nem győzték le. Hedvig a szolgálatába állította, hogy kiváltságos életét még fényűzőbben élhesse. Pozícióját Márta arra használta, hogy életeket mentsen. Ma már nagyon bánom, hogy nem töltöttem több időt a családommal. Rudolf Hössz. Ha akarsz, hintázhatsz, mondták Höszék kislányai Mártának. Majd mi figyelünk, nehogy elszökj. A nyolc éves Brigitte, teljes nevén Inge Brigitte, becenevén Püppi, egyáltalán nem találta furcsának, hogy rabok dolgoznak a kertben és a házban. Mindig vidámak voltak, és szívesen játszottak velünk, emlékezett vissza évtizedekkel később. Heidetraut, akit kindinek szólítottak, 16 hónappal volt idősebb nála, gyakran egyforma ruhát viseltek. Bátyuk Klaus 1942-ben 12 éves volt. Öccsük a kis pufók, édességrajongó Hans-Jürgen pedig öt. Sejthetjük, kivarta a gyerekek ruháit. A hőz gyerekek számára a kert játszótér volt. Nyaranta a kis medencében pancsoltak, amelynek még csúzdája is volt. A gyepen kergetőztek a család dalmatáival, vagy homokoztak. Télen szánkózni mentek, hazatérve ölelésekkel és forró kakaóval várták őket. A foglyok játékokat készítettek nekik, Klaus egy nagy farepülőt kapott, amelynek még működő propellere is volt, Hans-Jürgen pedig gyerekméretű vezethető autót, amelyben ugyanúgy furikázhatott, mint az SS tisztek, az auschwitz kocsipark autóival. Márta eredetileg bejáró nőként került hozzájuk, hogy segítsen a házi munkában és a gyerekek körül, akik szerettek a falontúról érkező látogatók társaságában időzni. A foglyok is örültek, hogy boldog gyerekeket láthatnak, és nem egyszer szeretetteljes kapcsolat alakult ki köztük. Megindító pillanat volt, amikor az egyik kertész, akit a kicsik nagyon kedveltek, eljött elbúcsúzni. Hedvig persze nem árulta el, hogy azért, mert hamarosan agyonlövik a 11es blokk melletti halálfalnál. Hans-Jürgen, Kindi és Püpi szerette Mártát, aki mindig is barátságos teremtés volt. Nem bánták, ha használja a hintájukat. Márta tudta, hogy a legidősebb gyerek Klaus jelenlétében óvatosabbnak kell lennie. Az erőszakos természetű fiú a Hitlerjugend tagja volt. Hösz sofőrje Leo Héger beszámolója szerint csúzlival lövöldözött a rabokra. utár zempeil egy lengyel kamaszlány, aki a közeli faluban lakott, és a gyerekek cipőjét pucolta, illetve segített a konyhán, rossz gyerekként írta le Klauszt, aki előszeretettel ütlegelte és korbácsolta a foglyokat. Heini bácsitól, azaz Heinrich Himmlertől. Gyermek méretű eszesz egyenruhát kapott ajándékba, és gyakran hazugságokkal érte el, hogy azokat a rabokat, akiket kiszemelt, megbüntessék. Hedvig is gyakran árulkodott a foglyokra a férjének. Amikor Rudolf hazaért, levetette az egyenruháját, s vele a haláltábor parancsnokának szerepét is. Pöpi később úgy jellemezte, mint a világ legkedvesebb emberét. Persze a gyerekek mit sem tudtak arról, valójában milyen szörnyűséges munkát végez az apjuk. Túl fiatalok voltak ahhoz, hogy velük kapcsolatban felelősségről beszélhessünk. Ártatlanok, ahogyan azok a gyermekek és csecsemők is, akiket hösz irányítása alatt Auschwitzban meggyilkoltak, például Braha, Iréne és barátnőik rokonai. Egy nap Hedvig megemlítette, hogy sürgősen szüksége van valakire, aki egy csomó szőrméből kabátot tud készíteni. Én tudok, jelentkezett Márta. A feladatot sikeresen végrehajtotta, és immár teljes időben varrónőként foglalkoztatták a Hösszvillában. Új műhelye nem elegáns szalomban volt. Hedvig a házpadlás terében szobákat alakított ki. Itt szállásolták el azokat az árja nőket, akik a kötelező állami munkaszolgálat Arbeitsdienst keretében dolgoztak náluk, például a gyerekek nevelőnőjét, Elfridát. Itt lakott lengyel szolgálójuk, Aniela Bednarska is. Elfrida láthatóan szívesen nézte, ahogy a rabokat verik, Aniela viszont titokban üzeneteket közvetített, és ételt is csempészett a foglyoknak, hőszék telikamrájából. Aniela elismerte, hogy Rudolf törődött a nála dolgozókkal. Különleges alkalmakkor egy kosár élelmet, és néha még sört is vitt a kertészeknek. Hedvig idővel elküldte a két német szolgálót, mert túl lusták voltak. Két Jehova tanúja került a helyükre, akiket a hitük miatt internáltak Auschwitzba. Hedvig őket tartotta a legjobb munkaerőnek, mert sohasem loptak. Persze ott volt még az az apróság, hogy ingyen dolgoztak, bár hivatalosan a rabokat foglalkoztató családoknak 25 birodalmi márkát kellett fizetniük a tábor vezetésnek a dolgozók után. A házból stílusos kovácsolt vas kapunát lehetett a kertbe kijutni. A konyhába nyíló hátsó ajtóhoz lépcsők vezettek. Hedvig jó részt maga főzött a családnak, a festészet rajongójaként Mártát bizonyára érdekelték volna a falakon mindenütt kifüggesztett műalkotások. Néhányat Meciszláv Kosztjelnyák neves lengyel festőből lett fogai restaurált. Ezek mind zsákmányolt képek voltak. Másokat Hedvig fivére Fritz Henzel festett. Ezek főleg az Auschwitz környéki tájat és a közeli Szolá folyót ábrázolták. Höszék hálószobájában hatalmas virágcsendélet függött. Hedvig ruhái egy négyrészes szekrényben lógtak, az ajtók üvegében a házas pár dupla ágya tükröződött vissza. Hedvig fehérneműs fiókja dugig volt a meggyilkolt deportáltak kolmiával. Még a szolgáinak kiosztott fehérneműt is elszedte, helyettük pedig Ócska levetett darabokat adott nekik. Egy Wilhelm Kmak nevű lengyel fogoly gyakran megfordult a villában, és kifestette a falakat, ahol a gyerekek összefirkálták. A háznál dolgozó varrónőket megkérte, ne szóljanak rá a gyerekekre, ha a falra rajzolnak, mert ez az egyetlen lehetősége, hogy kicsit kiléphessen a civil életbe. Hösz dolgozó szobájába nemigen tehette be a lábát más rajta kívül. Könyvek, cigaretta, és vodka társaságában időzött el ott. Az egyik könyv Auschwitz madárvilágáról szólt. Gyermekeinek tanítója, Kéte Tomzen és madár szerető eszesztizt férje, Rein Hárt hatására, ősz megtiltotta, hogy a tábor területén bárki madarakra lőjön. Bézeg a rabokra szabadon lehetett lövöldözni. A tábor körül álló magas nyárfákon szarkák fészkeltek. Illően azok szellemiségéhez, akik a létesítményt vezették, és szemrebben és nélkül elloptak bármit, ami csak megtetszett nekik. A dolgozószoba és a mellette nyíló ebédlő diófabútorait egytől egyig rabok készítették a láger asztalos műhelyeiben, csak úgy, mint a gyerekszoba színesre festett berendezését. A család olyan jóban volt a megrendeléseiket a műhelyeknek továbbító összekötővel, egy erik Grönke nevű, egykori hivatásos bűnözővel, hogy a kis Hans-Jürgen aludni sem akart, ami Grönke jó éjszakát nem kívánt neki. Grönke vezette a korábbi cserzőműhely helyén működő tábori varrodát, a Bekleidungswerk Stetten léderfabrikot. Minden nap tiszteletét tette a villában, bőrborítású székeket, tárcákat, kézitáskákat, bőröndöket és cipőket szállított, meg fényes csillárokat és játékokat a gyerekeknek. Hedwig aláírta a szállító leveleket, a deportáltak holmiából kisajátított tárgyakról, terítőkről, törölközőkről, ruhácskákról és egy használt szürke bajor mellénkéről. Utóbbit Hans Jürgen kapta meg. A transportok utasaitól zsákmányolt ruhadarabokat Hedvig a padláson dolgozó varrónőkkel alakítatta át. A szóbeszéd szerint a gombokat kicseréltette, mert nem tetszett neki, hogy korábban zsidók fogdosták össze őket. Nem Márta volt az első, vagy az egyetlen varrónő, aki Hedvignek dolgozott, viszont neki volt a legnagyobb befolyása, és ő maradta legtovább. Mia Weiseborn, az egyik felügyelő felesége, Hedvig közeli barátnője nagyon ügyesen vart, és gyönyörű aranyhímzést készített Hedvignek. A hösz család címerét hímezte fel, lila sejemre. Minden napi feladatokra a 32 éves Janinász Cureket bérelte fel, egy helyi lengyel varró nőt. Janinának persze nem volt választása, jelentkeznie kellett a Legionov utcai házban. Mivel érthető módon félt a náci megszállóktól, magával vitte Bronka Urbán Csik nevű segédjét, hogy ne legyen egyedül. Hedvig nem volt valami nagy nagylelkű munkaadó. Janina felmondott, mert csak napi három márkát fizetett neki, és egy tár ragut kapott ebédre. Hedvig nem akarta elveszíteni, ezért tíz márkát ajánlott, és Janina visszatért. A bejárónő Agnéla Bednárszka közreműködésével leveleket és gyógyszert csempészett a raboknak. javítás ürügyén beszélt a férfi foglyokkal is, és tájékoztatta őket a háború állásáról. Cserébe Janina ételcsomagokat kapott Agnélától, hőszék csodakertjéből származó virágok közé rejtve, mert Hedvig nagylelkűen megengedte, hogy egyet -egy csokorral hazavigyen. Egyik nap a gyerekek azzal szaladtak oda Janinához, hogy varjon nekik kellékeket a játékukhoz. Ő pedig kötelességtudóan teljesítette a kérésüket. A táborparancsnok arra ért haza, hogy Klaus K. visel. A többiek pedig a rabok szerepébe bújtak, ruhájukon színes háromszögekkel. Apjuk azonnal letépte az emblémákat, és megtiltotta nekik, hogy ilyesmit játszanak. Amikor Janina szolgálataira már nem tartottak igényt, bizonyára örült, hogy többé nem csöppen bele hasonló családi drámákba. Hedvig ugyanis úgy döntött, hogy olcsóbb, ha a varrást is zsidó rabszolgákkal végezteti. Nem ő volt az egyetlen, aki előnyt kovácsolt a lágerban elérhető szakértelemből. Bár nincsenek feljegyzések arról, hány fogoly szolgált az SS otthonokban, fennmaradt egy dokumentum, amely felsorolja a Jehova tanúi dolgoztató családokat. Mintegy kilencven ilyen nő szállt meg az SS adminisztrációs épületében, a Stácsgebajdéban, a varrónők és a mosónők mellett. Sőt, 1943 májusában még több Jehova tanúja áthelyezését kérték Auschwitzba, hogy a sok gyermekes családoknak több segítségük legyen. Egyetlen SS család sem akadt, amely képmutató módon nevette volna igénybe a rabok munkáját. A jelenséget talán dr. Hans Münch, az Auschwitzi Higiéniai Intézet vezetője írta le a legkifejezőbben. Azt mondta, mindenkinek vaj volt a fülemögött, azaz Drekám Steken szó szerint sáros volt a sétapálcája. Tény, hogy mindenkinél ült valamelyik sarokban egy szabó, aki az egyenruhákat és egyebeket varta. Rengeteg példa idézhető erre. Egy SS-tiszt például megkérte a lőszergyárban dolgozó egyik foglyot, hogy varjon tiroli kalapos nadrágos plüsmackót a kisfiának. Egy SS felügyelőnő karácsonyi ajándéknak kézzel varrod babát követelt, amelynek aranyló fürtjeihez a deportáltak levágott hajából kívánt tincseket választani. A feladattal megbízott varrónő Bátran azt mondta, inkább hímző sejemből készíti a hajat. Irma Gréze, SS segédszolgálatos, különösen visszaélt a hatalmával, és saját kedvenc varró nőjét szalajtotta, amikor épp kellett neki valami. Gréze mindössze 19 éves volt, amikor a Ravensbrücké kiképzés után Auschwitzba került. Gyönyörű fiatal lány volt, akit a rabok szőke angyalnak hívtak, mivel tökéletes frizurájával és méretre szabott ruhájában, annyival fölöttük állt megjelenésben. Kedvenc varrónője, Madame Gréte rettegett tőle, méghozzá joggal. A szadista gréze dürohamot kapott, és rátámad, ha lehetetlen követeléseit nem tudta teljesíteni. Madame Gréte, aki valaha saját szalont vezetett Bécsben, most egy-egy darabka kenyérért dolgozott. Beszámolt róla, hogy grézeszekrénye tele volt elegáns ruhákkal Párizsból, Bécsből, Prágából és Bukarestből, és mind a deportáltaktól zsákmányolt parfümtől illatozott. A táborparancsnok feleségeként Hedvig Hösznek még több lehetősége volt a kizsákmányolásra. A fiatal asszony magáévá tette a nemzeti szocializmus magabiztos felsőbbrendőség tudatát, ki is hozta belőle, amit lehetett. Alig néhány olyan eszeses akadt, aki nem próbált meggazdagodni a pusztításból. Hermann Langbein. Összékről legkisebb lányuk Anne Gréte születése alkalmából 1943 novemberében portré készült. Anne Gréte születési anyakönyvi kivonatán a születéshelyeként Auschwitz szerepel. A családi fotón Rudolf és Klaus SS uniformisban feszít. Püpi és egyforma, Puffos új ruhát visel. Hedvig divatos délutáni ruhája apró pöttyös a varrásoknál díszítő szalagokkal. A náci ideológia szemszögéből ők a tökéletes árja család. A fényképezőgépet, amelyel fotózták őket, Heini bácsitól, azaz Heinrich himmler -től kapták. Az uniformisok rabszolga munkával készültek. A civil öltözékeket pedig valószínűleg lopott anyagból varták vagy a meggyilkolt deportáltak ruháiból alakították át. Márta olyan ruhákat készített Hedvignek, amelyek megfeleltek a hibátlan német családról alkotott képnek. A házban vagy a kertben játszó hözkislányok kislányok voltak befont hajukkal, egyforma pamut ruhájukban. A fiúk inget és rövid nadrágot viseltek. Természetesen használat előtt mindent kimostak, nem úgy, mint a rabokgönceit. A gyerekek mit sem tudtak arról, honnan származik, amit rájuk adnak. Hedvig azonban nagyon is tisztában volt vele, hiszen maga küldte a szolgálóit, hogy nézzenek szét Grönke varró műhelyében. Mártát pedig, hogy a Kanada hatalmas raktárkészletéből válogasson. Itt látta először Braha Mártát. Braha és Katka ekkorra már varrónői feladatokat kapott az SS-től. Bráhát és egy dél-szlovákiai testvérpárt maga a főnök, Vigléb Eszessár Führer, őrmester választotta ki. A Kanada egyben egy beltérikarzaton ültek és vartak. Körülöttük széles polcokon textíliák, ruhák és a varráshoz szükséges kellékek sorakoztak. Bráhá varrógépével együtt mind a deportáltak holmiából vagy árjásított zsidó üzletekből származott. Ide lépett be, Fuchs Márta. Magyarul mondta el Brahának, mire van szüksége. A szlovákiai zsidók általában több nyelvet is beszéltek. Braha már ugrott is, hogy teljesítse kérését. Sorra húzkodta ki az anyagokat. Ilyenre gondoltál? Talán, vagy jó lehet ugyanez más színben, felelte Márta, és tovább keresgéltek. Olyan bőséges volt a készlet, hogy leltárt nem is vezettek, és persze senki sem fizetett azért, amit elvitt. Az eszesz pedig bátran kiszolgálta magát a harácsolt javakból. Az egyik raktárépületben úgy helyezték ki, és rendezték el a holmikat, mint egy áruház kirakatában. Parfümök, fehérneműk, zsebkendők és hajkefék. A fosztogatásban nem csak a nők voltak védkesek, a férfi eszesz tisztek is rengeteg pénzt, karórát és töltőtollat tulajdonítottak el. Johann Paul Krémer, eszesorvos rendszeresen küldött csomagokat a barátainak Németországba. A rabok megengedték, hogy elvegyek magamnak mindenfélét, például szappant, fokrémet, cérnát, stoppoló cérnát, varrótőt, stb. magyarázta a háború után a bíróságon. Majd hozzátette, ezek a mindennapi élethez szükséges tárgyak voltak. A raboknak bezzeg nem engedték meg, hogy az ilyen szükséges tárgyakat megtartsák, míg a sajátjaikat sem, amelyeket érkezéskor magukkal cipeltek. A helyi lengyelek, akik az SS háztartásokban kényszerültek dolgozni, arról számoltak be, hogy rengeteg zsidóholmit láttak mindennapi használatban, a terítőktől az ékszerekig. Az értéktárgyakat teherautókkal küldték vissza Németországba. Hedvig rendszeresen ellátta a hátországi családtagjait csomagokkal. Az eszeszesek arcátlanul megszedték magukat, pedig az érkezésükkor aláírt nyilatkozat értelmében nem tehették volna meg. Tudomásom van róla, és a mai napon is tájékoztatásban részesültem, mi szerint halálbüntetés vár rám, ha zsidójavakhoz nyúlok. Maria Stromberger, aki civilként látott el ápolónői feladatokat a táborban, és később Fuxmárta szövetséges lett az ellenállási mozgalomban, nem volt hajlandó aláírni a nyilatkozatot. Nem vagyok én tolvaj, méltatlankodott. Még himler is, aki jól tudta, hogy a náci bőröndök a zsidóktól harácsolt javaktól dagadnak, felszólalt a lopás ellen. Gratulált az embereinek, hogy tisztességesek maradtak. Miközben tízezrével gyilkolták a zsidókat Kelet-Európában, és az elfoglalt szovjet területeken. Erkölcsi jogunk, sőt népünk iránti kötelességünk, hogy elposztítsuk azokat, akik a pusztulásunkra törtek. De ahhoz nincs jogunk, hogy akár egy prémet, akár egy karórát, egyetlen márkát, egy szál cigarettát, vagy bármi mást megtartsunk magunknak. Persze azért tiltották a lopást az eszesz alacsonyabb szintjein, hogy több maradjon az államnak. A berlini nagykutyák több profitot akartak maguknak. Az SS-berkeiben olyan méreteket öltött a lopás, hogy végül vizsgáló bizottság érkezett Auschwitzba. A lágerparancsnoki hivatalának személyzeti főnöke Robert Mulka által elrendelt házkutatásokon a Kanada raktárakból származó ékszereket és fehérnemüket találtak a női SS-szállásokon. A tettenért elkövetőket két-három év börtönre ítélték. A gyilkosságokat és szadista kínzásokat nem vizsgálták. Azt a mindennapi munka velejárójának tekintették. A fosztogatás sokszor még jóval Auschwitz felszabadítása után is az eszesztisztek vesztét okozta. Így járt a kegyetlen gyilkos Maximilian Grabner SS-Unterstornführer hadnagy is. Grönke műhelyéből a kápók rendszeresen vittek neki lopott holmit amelyet csomagban küldött tovább a családjának Bécsbe. Tiszti szolgájával, Pisni tizedessel még rókákat is lövetett, hogy a feleségét új bundával ajándékozhassa meg. A háború után egy volt fogoly hallott egy bécsi családról, amely rendszeresen kapott csomagot felső sziléziából, Auschwitz körzetéből. Értesítették a rendőrséget. A háborús bűnöst elfogták, és 1947. decemberében kivégezték. A csomagok buktatták le, és okozták a vesztét. Hans Anhalt, SS Scharfführer, őrmester letartóztatását is a kapzsiság okozta. Ő saját magának postázotta Kanadából értéktárgyakat, melyeket a háború után zálokházakban értékesített. Tevékenysége csak 1964-ben keltett gyanút, ekkor házkutatást tartottak nála, és megtalálták, ami még megmaradt a zsákmányból, például elegáns bőrtáskákat és kesztyűket. Életfogytiglanra ítélték. Az utolsók között állt bíróság elé Oszkár Gröning volt SS tiszt, aki az új transportok értékeit számolta és szortírozta. Tömeggyilkosságban vállalt bűnrészesség miatt ítélték el 2015-ben. Vallomásában kijelentette, Auschwitzban mindennapos dolog volt a lopás. A háború utáni perekben a vádlottak gyakran mentegették magukat azzal, hogy csak parancsot teljesítettek, mivel az eszesztagjai holték tartó hűséget és engedelmességet fogadtak a Führernek meg a birodalomnak. Auschwitzban azonban láthatóan megválogatták, melyik parancsot teljesítik örömmel és melyiket hagyják figyelmen kívül. Csak a magas rangú náci feleségeket hívták meg. Némelyikük rémesen nézett ki, mások nagyon elegánsak voltak. A mi feladatunk az lett volna, hogy gondoskodjunk a hölgyek kulturált megjelenéséről. Gert Stábe, berlini divattervező, aki a Göring rezidencián mutatta be munkáit az SS feleségeknek. Az SS egyik főbírája megjegyezte, hogy Auschwitzban a vezetőknél sosem tartottak házkutatást lopott holmik után csak a kis halakat hurcolták meg. Rudolfhöz felszólalt, a fekete piaci üzelmek ellen, de szépen bebútorozott háza és jól felszerelt kertje eredetét nem firtatta. Kétségtelenül bőrészes volt a harácsolásban, és megvédte a beszerzőit, például azt az embert, aki szép árjásított szöveteket szállított neki, amikor bevásárló körutakra indult a táborvezetés megbízásából. Elvégre a rangkiváltságokkal jár. A harmadik birodalomban a rangkülönbségeket különösen hangsúlyozni kellett a hatalmi struktúra fenntartása érdekében. Hedwig Hossz befolyásos és illusztris vendégeket fogadott otthonában. Többek között az SS egyik központi hivatalának, a gazdasági és adminisztrációs főhivatal SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt vezetőjét, Oswald Pohl SS tábornokot, aki a villában 1942. szeptemberében rendezett ünnepélyes vacsorán bőséges adag sült disznóhúst, igazi kávét és sört fogyasztott. Hedvig nem csak a személyes ízlésének megfelelő ruhákat készítettet Mártával, hanem olyan ruhatára is szüksége volt, amely tükrözi a parancsnok feleségének státuszát. Nem ragyogott úgy, mint a felékszerezett Emi Göring, és nem volt olyan makulátlanul ápolt, mint Magda Göbbes, de magasrangú méltóságokat és fontos nagyiparosokat látott vendégül, akik sokszor magukkal vitték a feleségüket is. A harmadik birodalom politikai és katonai szférájában a férfiak domináltak. Hedvég szerepe szerint a náci ideológia nőképének megfelelően a háztartást vezette. A kulisszák mögött kis köténykéjében arra kényszerítette a nála dolgozó rabokat, hogy a láger fekete piacán beszerzett javakkal töltsék fel éléskamráját, cukorral, kakaóval, fahéjjal, margarinnal. Ha a kockázatos feladatot jól teljesítették, cigarettával fizette meg őket, vacsoráin elegáns estéjét viselt, és kitűnő lakomával örvendeztette meg vendégeit. Ilyenkor nyomokban sem látszott, hogy háború van és jegyrendszer. Hedvig Fivére Fritz így dicsérte a vendéglátást. Jól éreztem magam Auschwitzban, minden bőségesen rendelkezésre állt. A villától nem is olyan messze, Braha, Iréne, Katka és Hunya tarló répalevest evett, s hozzá száraz kenyeret. Rudolf Hösznek igaza volt, amikor Auschwitz Birkenau-t egy másik bolygóként írta le sógorának, miközben végig vezette a táboron. Amikor Himmler 1943. januárjában másodszor látogatott Auschwitzba, Hedwig olyan bőséges reggelivel traktálta, hogy Himmler késve érkezett a gázkamra működésének bemutatójára. Az alkalomra kiválasztott áldozatoknak ott kellett várakozniuk a betoncsarnokban, az álzuhany rózsák alatt. Miután a csípős hidegben bejárta a tábort, Himmler a központi fűtéssel felszerelt, hösz villában melegethetett. Adolf Eichmann otthonos és kedves helyként jellemezte Hedwig birodalmát. A vendégkönyv megtelt hálálkodó bejegyzésekkel. Köszönjük hösz édesanyának, jó egészséget, boldogságot és elégedettséget kívánok. Sok pihentető órát töltöttem itt régi barátok társaságában. A náci feleség életének értelme az volt, hogy gyermekeket szüljön és a férjét támogassa. Hedvig kiválóan teljesített. Régi barátokat és tábori bajtársakat egyaránt vendégül látott, hogy Rudolf kikapcsolódhasson népiértással töltött nehéz munkanapjai után. A közeli folyóparton piknikeztek és lovagoltak, néha pedig ellátogattak az SS közeli üdülőjébe, a szóláhüttébe, ahol a tisztek, és a női segédszolgálatosok napozó teraszon pihenhettek, harmonika kísérettel nótázhattak, réteken sétálgathattak és friss áfonyát szethettek. Az SS személyzet szórakozását, színházi és opera előadások, harsány közös éneklések, filmvetítések, kaszinó és könyvtár szolgálta. A közeli városban számos éttermet, köztük a Ráthófot és a Gasthóf Zúrburgot is látogathatták. Auschwitz legprominensebb személyeiként Rudolfnak és Hedvignek az előadásokon mindig az elsősorban jutott hely, s ők mindig az alkalomhoz illő öltözékben jelentek meg. A tábori élet egyik fénypontját a zenei produkciók jelentették. Vasárnaponként a férfi fogolyzenekar játszott a höszvilla, és a krematórium épülete közötti téren. birkenau egy kizárólag női foglyokból álló zenekar is működött. Az egyik különleges nyári koncerten Bécsi keringők mellett Liszt magyar rapsódiáját adták elő. Egy magasrangú SS tiszt felesége, aki terjedelmes bajor szoknyában tündökölt a jeles alkalmon, a kisgyereke nyakába táblát akasztott. Schwarzhuber SS-s fia. Nehogy zsidónak nézzék és a gázba küldjék. Az esti koncertekre a szólista a Kanadából kapott kivágott piros estéét. A többiek egyenöltözéket viseltek, amelyet az egyik birkeói varoda dolgozói készítettek. Egy magyar varrónő, Hochfelder ilona emlékei szerint piros fehér blúzokat vartak a zenekar tagjainak, amelyeket fekete vagy sötétkék szoknyával hordtak az előadásokon. Ilona munkáját egy szemkocka cukorral és egy almával jutalmazták. A fiatal nő korábban az Illusztrés Chanel cégnek dolgozott Párizsban. Annyira megindította a muzsikusok játéka, hogy oda ment beszélgetni a karmesterrel. Hunya Folkmannak nem fűződtek hasonlóan kellemes emlékei a zenekarhoz, bármennyire imádott is Lipcsében koncertekre járni. Auschwitzban és Birkenauban a zenészeket arra kényszerítették, hogy vidám dallamokat játszanak a munkába és munkából hazafelé menetelő raboknak. Hunyá ezt rémületes, diszharmonikus rituálénak találta, és lelki szemei előtt a zenészek egy másik világ kísértő szellemeiként jelentek meg. Hedvignek az is feladata közé tartozott – hogy aféle tyúkanyóként terelgesse a lágerfelügyelőnőit. nőit. Az átlag életkoruk 26 év volt, de néhányan a tízes éveikben jártak. Kiképzésük során igyekeztek kiölni belőlük a lelket, mégis nagyon is emberek maradtak, a maguknak elnézett bűnök és az elfolytott erények egyéni, sajátos keverékével. Hedvighez fordultak, ha valami nyomta a szívüket, Neki panaszolták el, mennyit szenvednek a brutális munka miatt, amelyet végezniük kell. Az egyetlen vigasz, amivel Hedvig szolgálhatott, az volt, hogyha a háború véget ér, az ő problémáik is megszűnnek, hiszen a zsidók addigra már mind halottak lesznek. Ha Hedvig és Rudolf Auschwitzon kívülre kirándult, megkérhették a női tábor vezetőjét, Maria Mandl, SS Lagerführerint, hogy vigyázzon a gyerekekre. Mandl amellett, hogy elkötelezett náci volt, és hevesen gyűlölte a zsidókat, a láger női zenekarát patronálta, és imádta a gyerekeket. Hözszék családi fotóalbumában feltűnő fürdőruhában látható egy is égen, amint a hözkislányokkal épp a vízbe készül ugrani. Maria Stromberger nővér Maria Mandelt, mint testet, öltött, ördögöt írta le. Egyik este Rudolf és Hedvig kaszinozni ment a tiszti étkezdébe. Mint korábban a lengyel varró nő Janina most Hedvig himzésben jártas barátnője, Mia Weizeborn készített a gyerekeknek karszalagot és jelvényeket, hogy kápót játszhassanak, amint vernek egy foglyot. Ebben a játékban azonban a fogoly igazi volt. Sophie Stippel a szakácsnő a gyerekek székhez kötözték, és törölközőkbe csomagolt, szappannal csépelték. A szülők láthatóan nem voltak elragadtatva, amikor erre a jelenetre értek haza. Miután a feleségem rájött, hogy mit csinálok, ritkán kívántuk a közösülést, Rudolf Hössz. Az otthon menedéket jelentett az SS tisztek számára, akiket a sok gyilkolás lelkileg súlyosan megviselt. A höszvillában dolgozó egyik varrónő hallotta, amint Fraumol elpanaszolja Hedvignek, hogy férje Otto gyakran kiáltozik álmában. Vajon Fraumol tudta-e, hogy a férje többek között élő csecsemőket dobott forró emberi zsírba? Marianne Bóger, aki az egyik legkegyetlenebb szadista felügyelő felesége volt, azt mondta, a férje gyakran kimerülten jelenik meg a családi étkezéseken, és aggódott az idegei miatt. A hálóingek és fehérneműk fontos szerepet játszottak a férfiak megnyugtatásában. Mivel a házastársi intim együttlét kétségkéből segített az ellazulásban. Hans Delmotte SS-orvosnak például súlyos aggájaival voltak a tömeggyilkosságokkal kapcsolatban. Ezért feleségét, Clarát, egy feltűnő szépséget, aki rendszerint hozzá öltözött a család fekete-fehér dán dogjához, Auschwitzba hozatta hogy a hitvesi ágyban oldhassa a doktor feszültségét. Az érzelmileg magába forduló, a vezetői feladatok terhét gyakran nehezen viselő Rudolf Hösz, állítólag egy nem rab gyémántos Nora Hodiz ölelésében talált vigaszra, aki értéktárgyakat válogatott a Kanadában. Hedvig szép lakástextéliák iránti rajongása révén ismerkedtek meg. Nora egy fali szőnyeg javítása ügyében járt először a villában, majd kézügyességét két új falvédő, Sejem díszpárnák egy ágyelő és ágytakarók készítésére vették igénybe. Ékszereket is vitt a Kanada raktárkészletéből. Nora 1942. augusztusában meghívást kapott, hogy a Höszvilla kertjében ünnepelje 40. születésnapját. Egy családi fotón látható Püpi mellett a kis Hans Jürgennel az ölében. A dús dúsloknikban bukkan ki színes fejkendője alól. Elől gombolódó ruhája csinos, de visszafogott. Bár a parancsnok mélyen elítélte azokat az alávaló felügyelőket, akikra rabokkal háltak, ez nem tartotta vissza attól, hogy Noránhoz közeledjen. A kertész, Stanislav Dubiel látta őket ölelkezni. Elmondása szerint azt is hallotta, amint Hedvig veszekszik a férjével a nő miatt. El is küldte a háztól Norát, amint Rudolf kitette a lábát otthonról. Nora Hodiz azt vallotta, hogy a parancsnok visszautasíthatatlan szexuális ajánlatot tett neki, amikor meglátogatta a lágerbörtönben. Állítása szerint nem sokkal később rákényszerítették, hogy elvetesse az aktusból fogant gyermeket. A hős családban a nevét is tilos volt említeni. Utóbb, amikor egy könyv megszellőztette a hodíz ügyet, Hedvig a lapszérre ezt írta, kitalált románc, amelyről senki sem tudja, igaz-e. Hedvig maga mindvégig a tökéletes náci anya is feleség képét mutatta. Bár egyesek emlegetnek egy kis enyelgést a kerti a közeli Helmek cipőgyárának kantin főnökével. Férje azt állította, hogy miután az asszony rájött, Auschwitzban végzett munkája valódi természetére, azaz, hogy megsemmisítő tábort vezet, a szex ritkán fordult elő közöttük. Ez felveti a kérdést, vajon mennyit tudtak az SS-feleségek az egyre fokozódó népírtásról, és főleg mennyire érdekelte őket. Hössz megígérte Himmlernek, hogy a megsemmisítési program birodalmi titok marad. Maga Himmler is úgy beszélt róla, mint a dicsőség meg nem írt és soha meg nem írandó történetéről. Miközben Himmler a tömegpusztítás kelet-európai helyszíneit járta, rendszeresen írt feleségének, Margának és lányának, Gudrunnak. Beszámolt egészségi állapotáról, leírta, milyen sokat dolgozik, és amikor csak lehetett, csomagot is küldött. Konyakot és könyveket, szappant és sampont, csokoládét, süteményt, sűrített tejet, anyagokat, hímzéseket, ruhákat és szőrmét. Habár márga Himmler maga is elkötelezett híve volt az Ártamán szövetség és a nácik ideológiájának, a zsidókat bandának nevezte, és azt kívánta, tegyék őket lakat alá, és dolgozzanak, amíg föl nem fordulnak, a férje sosem ért neki az általa elrendelt és végignézett tömeggyilkosságokról. Noha az asszony Dachaui rabokat dolgoztatott a birtokán, férje meg akarta óvni a rút valóságtól. Hedwig azonban kíváncsiskodni kezdett egy társasági eseményen, amelyen Fritz Bracht, felső szilézia Gauleitere körzetvezetője is jelen volt. Bracht a családjával Katowice közelében lakott. Ő látta vendégül Himlert, amikor 1942. júliusában bejárta az ausvici igazgatási területet. Himmler külön kérésére Hedviget is meghívták az estére. A hivatalos vacsorák után a hölgyek általában visszavonultak az ebédlőből, így a férfiak zavartalanul lakhattak politikáról és üzleti ügyekről. Brákt egy alkalommal túlnyíltan beszélt Hedvig előtt a haláltábor valódi természetéről. Az asszony később megkérdezte a férjét, igazat mondott-e a körzetvezető. Rudolf elismerte, hogy igen. Hedvig számára persze nem volt ismeretlen a náci gyűlöletbeszéd. Ő is magáévá tette az Ártamán szövetség rasszista nézeteit. Gyermekeit korábban a Dachaui és a Zaxenhauseni átnevelőtáborok tőszomszédságában nevelte. Olyan házban élt, amelyet erőszakkal vettek el korábbi tulajdonosától. Halottaktól elszedett ruhákban járt. Régi életükből és családjukból kiszakított rabszolgákat dolgoztatott. Valóban annyira megdöbbentette, hogy az antiszemita propaganda mérgező szavaiból valódi méreg lett, amelyet kristályos formában dobtak be a lezárt gázkamrákba? A villapadlásán dolgozó Márta látta az ablakból a lágert, és azt, ahogy a raptársaival bánnak, hogyan lehetett hedvig olyan vak? A helyi lengyelek felfogták, mit jelent a kéményekből gomolygó füst és a lángok, és megértették, mi lett az emberekkel, akik megérkeztek, aztán eltűntek, hogyan kerülhette el mindez hedvig figyelmét. Talán csak azt látta meg, amit akart, a csodás kertjét, a festményeit, a fali szőnyegeit és a ruháit. Más feleségek igyekeztek tudomást sem venni férjük irtózatos tetteiről. Amikor a férfiak hazatértek a munkából, Szobalányok vakarták le az emberi ürüléket a csizmájukról, és mosták ki a vérfoltokat az egyenruhájukból. És a láger felől terjengő erős bűz. Csak fokhagyma a kolbászgyárból, mondta Elfride Kitt, egy borzalmas emberkísérleteket végző tábori orvos neje. Frau Kitt aszisztensként dolgozott a férje mellett. Szabad idejében a táborból szerzett parfümökkel illatosította magát, és lopott textíliákból varratott ruhákat. Dr. József Mengele, új felesége, Iréne bátrabban tett fel kérdéseket a férjének. Honnan jön ez a bűz? Ne kérdezd, felelte Mengele. Iréne ezek után engedelmesen kerülte a témát, de tudta, hogy a férje milyen orvosi munkát végez, és milyen szerepet tölt be a szelekciókban. Amikor gyíkot kapott, a krematóriummal szemközt az ss kórházban kezelték. Úgy hallottam, nőket és gyerekeket gázosítanak el, remélem te nem veszel részt ebben, mondta Frida Claire a férjének. Én nem gyilkolok, hanem gyógyítok nyugtatta meg az ura. Dr. Claire saját kezüleg ölt meg több ezer embert a szívükbe fecskendezett fenolin injekcióval, fehér köpenyben, vagy rózsaszín gumikötényben és gumikesztyűben. 1943-tól ő vezette a fertőtlenítő különítményt, amelynek feladata a ruhák és barakkok ciklon B-vel végzett tetűmentesítése és a rabok elgázosítása volt. A csinos Erika Fischer lepedőn aludt, és monogramos fehér neműt viselt. Férje, dr. Horst Fischer vezette a szelekciókat Birkenau-ban. Frau Fischer megengedte lengyel szobalányának, hogy csodálatos ruhakölteményeit felpróbálja. Épp az Eszes kórházban feküdt, amikor a Birkenaui cigánytábort kiürítették. A férje őszintén elmondta neki, hogy a lakók füsté váltak. Ha tudtak is, a zsidók, lengyelek, hadifoglyok, romák, homoszexuálisok és más csoportok tömeges megsemmisítéséről, Bűnrészesnek tekinthetők-e az eszesz feleségek? Csak nézők voltak? Vagy az elkövetőkkel ápolt bensőséges viszonyok révén maguk is bűnösök? Bár a nácik a nőket kizárták az aktív politikai és katonai tevékenységekből, ők támogatták a politikát kialakító és végrehajtó férfiakat. Ugyanakkor a harmadik Birodalom törvényei szerint, és ezt fontos megjegyezni, ezek a tettek nem számítottak bűncselekménynek. Talán helyesebb azt kérdezni, érdekelte-e a náci asszonyokat az üldözöttek sorsa. Frau Faust, az auschwitz vörös Vöröskereszt igazgatója rémülten sikoltozott, rendőrért kiáltott, amikor az egyik rap kenyérért könyörgött neki. A Kanada vezetőjének neje Frau Wigleb viszont süteményjel kínálta a házánál és kertjében dolgozó foglyokat. Frau Palitsch, akinek férjét a tábori ellenállók Auschwitz legnagyobb gazembereként emlegették, lengyel bejáró nője szerint finom lelkű teremtés volt. Egyszer panaszkodott, hogy az egyik náluk dolgozó fogoly trehány munkát végzett, mire a rabot megkínozták. Greta Shield, az egyik felügyelő felesége karácsonykor pénzt, édességet és egy kötényt ajándékozott lengyel cselédlányának. Amikor kisbabája született, és édesanyja odautazott segíteni a teendőkben, Gréta az ablakon át nézte a kavicsbányákban robotoló foglyokat, és elsírta magát. Ennek nem kellene így lennie, mondogatta. Az ápolt két róde apró ajándékokkal, és ruhaanyagokkal halmozta el lengyel szolgálóját. Szerette a partikat és a szép holmikat, a Kanadából származó szerzeményeket, Gondosan megtisztította káliumpermanganáttal. Amikor 1944 nyarán hírét vette, hogy hamarosan tömeges transzportok érkeznek Magyarországról, nagyon örült, mondván hegyekben állnak majd a kincsek. És ott volt Hedvig. Nagyanyám rossz indulatú volt, aki arcátlanul kihasználta, hogy a táborparancsnok felesége, Rainer Hösz. A beszámolók szerint Hedvig jól bánt a házában és a háza körül dolgozó rabokkal. Ételt, cigarettát és virág csokrokat adott nekik. Ő és a férje is közben jártak, ha valakit át akartak helyezni közülük, és megakadályozták, hogy büntetést kapjanak, sőt nem egyszer a kivégzésüket is. Márta is nekik köszönhette az életét. A kertész Stanislav Dubiel életét háromszor is megmentették. Ugyanakkor Dubiel hallotta, hogy Hedvig a férjét így emlegeti. Zonderbeauf trakter für die Judenfernichtung in Europa. Az európai zsidók megsemmisítésének különleges megbízottja. sőt kijelentette, hogy a megfelelő pillanatban az angol zsidókra is sor kerül. Talán a táborparancsnok és felesége kényelmesebbnek találta, hogy megtartsák a rabszolgáikat, Miközben naponta százával érkeztek a zsidótransportok Auschwitzba, és utasaikat azonnal megölték, vagy elképzelhetetlen kínok között halálra dolgoztatták. hedvig varónőjeként varrónőjeként Márta két szerep között egyensúlyozott. Szolgálnia kellett úrnőjét, de titkos tevékenységet is folytatott. Egyfelől hösszék megbecsülték a munkáját, és ismerős arc lett a házban. Másfelől viszont keserű tapasztalatból tudta, mennyit szenvednek a foglyok a lágerban, ezért elhatározta, hogy kiváltságos helyzetét a megsegítésükre használja. Elintézte, hogy egy másik zsidó varrónőt is felvegyenek mellé a padlásszobában berendezett kisműhelybe, így egy társát kimenthette a Birkenaui pokolból. Egy napon Hedvig felment a padlásszobába, és figyelte, hogy a két varrónő dolgozik, egyszer csak megszólalt. Gyorsan és szépen dolgoztok. Hogyan lehetséges ez? Elvégre a zsidók mind élősködők és szélhámosok. És egyebet sem tettek egész nap, mint kávéházakban ücsörögtek. Hol tanultatok meg így dolgozni? Még elismerő szavaiból is áradt az előítélet. Vajon minek tekintette Mártát? Zsidónak vagy emberi lénynek? Nem csak Hedvig csodálta Márta képességeit. A többi eszes feleség kezdett irigykedni a parancsnok neére amiért ilyen szolgáltatás jut neki. Ők is szerették volna kihasználni a zsidó tehetséget, hogy felfrissítsék a ruhatárukat. Miért csak frau hösznek járnak ezek az előnyök? Féltékeny megjegyzéseiket Hedvig lehetőségként fogta fel, hogy kiterjessze a padlás szobában működő varróműhely tevékenységét. Így született meg az ötlet, divatszalon nyit a koncentrációs táborban a náci elit kiszolgálására. Az ausvici SS-feleségek akár szemlélők, akár szimpatizánsok vagy kollaboránsok voltak, hamarosan Márta ügyfelei lettek. Divat hóbortjaiktól immár emberi sorsok fügtek. A kizsákmányolás rendszere Auschwitzban a rabok megnyomorítását és megsemmisítését szolgálta, de Márta arra használta, hogy életeket mentsen.